Euskal Herria eta Herri Katalanak eh, lotuko dituzten eh, bizikletaz eh, ofizialtasun aldarrikatzeko ba, ekimen batiburuz, eh, itzeinko dugu segidan. Soferi dezket ban grabar, que la historia mainu atankat, dar perdiure, sobrediure, la voluntat de perdurar. Herri Katalanak, Galicia, Andaluzia, Tanta eta Eskotia, Bretaña Gales Herria. Eraipatzen genuen aurreko urtean, eh? Euskal Herriko Zaspiriburuak i-bizikletaz lotu ondoren ahorten baturrean, eh? Aitzaki hartuta, bi naziak e-bizikletan ekimena <coughs> ba, orkestu dute eh, hain zuzen ere, ba, Port Bow eta Endaia lotuko dituen bederatzen egunda berrogeita bi kilometro inguru izango dira, ezta da, Ivan, gaixo? Arratzaldean Bueno, eh, ahipatzen genuen, eh, ahortengo proiektua benetan erronka eh, haundia da Haip, Aipatzen ditugu bederatzeron kilometro baino gehiago direla e, aurreko zia dietu zutena betetzea Hau da, guztaiaren hamaikan abiatuko zuten proiektu honetan Baina e, horretaz gain behar da erronka nagusia da dabaitare desnibel oiei e, aurre egiteago, goita sortzi mila baino gehiago dira, ezta? bate e, mandatuak zuk... E... Bai, bai, e, berez, kilometroa e, argi dago asko direla Baina desnibela e, akumulatua, igotzen den desnibela hau egitezi mila, sortzire, metro desnibel gutxi bera bera die, orduan hori ematen dio gogortasunarik inez, eta gero baita ba, erronka ba, olako bilbideak egirten izan dire e, egun desentetan eta apostu izan da lau egunetan egitearena. Batzen genuen, bueno, aurreko hortean, gure eskodago dinamika dituta, zue baita ere batekin zenutela ekimenarekin. Hau da, ba, erabakitze eskobidearen alde, horrelako, bueno, ba, azken finean, kirola eta aldarrik apena ustatu zainetuzten zazpi hiriburuak e, e, batzen, baita ere erronka e, ahondia izan zen, probako gorra benetan izan zen. Oraingoa tudarikabe, ba askozez eh gogorragoa izango da, bai kilometronaldetik, bai aipatu dugun desnivel horren horrengatik, eh piska bat, eh nola kokatu proiektu hau, nola sortu zen ideia aldi guzu piska eta azaldu. Bueno, ondo ez da bezala, eh dana dator e, aurreko urteko, ez, e, gure esku dagoen gizakatean baitan egin genun ekimen e, hortan egin e, genuela ezaitekin batera. Osa, azken finean ezaitek e, gizakateari ezkeintzen zion e, kimen moduan e, egintzan piskat e, esan duten bezala eta eta piskat ikusita nolatera zan se e, ilusioekin egin genun eta zenbaita positiboak izan zitun e, bai ikusi genun ba, bai bain momentu kasu hortan, ba, ni eta beste laguna Jon Bikendik e, Beste e, e, proiektu batzuk e, e, egiteko aukera bat zeu dela, ezaitek gala esan zigun eta bizkata urten, zetorren e, e, ikuspuntu horrekin ez, proiektu hau egitearena. Mm -hmm. Bueno, aurreko hau ordu izan ziren, txerrendulas e, ibiltzen, Hore e, ingoa, ustearen amaika abiatu, usteak goizean goizetik abiatuko zareta porbobeetik ez? Edo nola izango da ordutegia. tegia? Aziera batean, e, E, ba, piskat beldurra ezan eh, e, guraldia eta eguzkia desente jotzen dut lako, batean nahi genuen piskat oh, bezala, nahiko goi izatera, baina azken fina nahu e, dago implikatuta bi herrialdeak, e, eta piskat hoi izaten ari den kontu bat da, e, eta piskat komunikabidei eta jendeai deialdia zabalduko zaienez, ba, piskat hamarretan e, amar, ateratzeko ordua jarri zen, Bai. Eta ordu horretan badia zarete sarete bai porboetik eta ideia da bueno Ustaiaren 14ean endaiara e, baitare iristea. Ibilbideari dagokionez, eh. Gero aipatuko dugu bueno, leku batzuetan aurrikusia direla baitare. Bueno, momentu batzuk non hitzordu batzuk egongo diren, endaian bertan hementze etxean bertan izango ditugu, izango dogu baitare ilaren 14ean eh bueno, iristen zaretenean, baina Ibilbeari dago kionez, pixkabat nola antolatu zarete, nola izango da, eh, guztia jarraian argi dago ez zutela egingo, geldeitu barko zarete, pixkabat jendea jakiteko nola egiten da, nola egiten dira, bederatzen da bergoi kilometro, ba, azken finean, egunetan ez da. Eh, bueno eh bueno bezala, repente son messo alla eta izan barde baita hamarretan, amarretan e, aterako gehala porbotikan han asamblea catalana e, esqualen guru hortakoa e, prestatzen ari da, prestatzen ari dute irtera pizka koloretsua jendeekin pizka aldarrikat aldarrikapenez betia eta hemenendaia iristearena baita beste herritar talde bat egongo da pizkat baita harrera eiteko Eh, ezaten den zenun bezala, ba, bueno, hau gauzatzeko eh, eman nahi deguna estrategia Piskat Gomendatu diguten estrategia da Erabiltzen dana gutxi gora bera eh, Ni mai profesionaletan, ultrafondoko olako probetan erabiltzen dana. Eta dela gorputza ondo dagoenena hasieran Alden eta gehien egiteana eh, gelditxu gabe Alden eta kilometro gehien Gordun Piskat E, zaiatuko gean bosteun, zireun kilometro egitea e, ba, gelditu gabe, olorik egin gabe behintzat. E, geldialdi, ba, teknikuak eginez, janaria, komuna juteana eta olako gauzak bai. Mm -hmm. Gero, olor egitearen bai, 6 botatzea ere bai. Zorra dago, no, zuek e, e, badauka zutela jai bilbide bat, horrelako probetan biak e, aritzen zaretela bai zu eta zurek enjonko den kidea baita ere. E proba ezberdinetan orrako, bueno, e, ordu eta kilometroan handiet dituzten barrobetan ari pesgabe prestatu, prestatuak zaudetela, orrelako e, proba bati aurre egiteko naiz eta zeltasun handia den, ezta. Bueno, egia da, e, bai, bai, biltzen ibiltzen gea holako txerrindako fondoko probak egiten. E, baina bueno bai jomek badaka maila nahiko eta esperientzia nahiko altua cerrindularitzan eta bera esperientzia gile holako gauza gogorretan ni berriz e, bai entrenatzen eta prestatzen ditut holako proba baina nezako hau da erronka pertsonal bat oso soso ondia eh desnibela ezan degu mesala gile os asko asko da ordun Dana, ikusiko da, azkenean hor e, guraldia, e, zein goduen, hor ba, dana, kolokan jarri dezake. Presta kontza fizikoa ipatu dugu, e, argi dago, beharrezkoa dela, baitare, pentsatzen dut horrelako proba bat egiteko, e, helikadura baitare zentzu batean garrantzitsua izango dela, asta. Bai, hori oso garrantzitsua, ni adibidez... E, baien dietista kirolidetza bateke batekin ba, banago eta bere gomendioak jarraitzen ditut eta bueno bere gomendioak e, zehatza pasatzen dizkiet e, proba guztian zehar e, janbarituan gauzataz bueno, hori kirol probari dagokionez aipatu dugu hau e, aldarrika banarekin uztartzen denekin bat da dutugula e, hau da selezioen bai arrialde catalaneen euskal herriko E selekzioen bono ofizial, batetik baitare gure nasionen bueno ba aldarrikapena, eh? Be, bestetik zeneko harremanak izan dituzue kaso honetan ba Katalanako eragilekin edo bertako bono, e, ba, mugimenduarekin. Hau da niretzako berez garrantzi E, ni a, erronka pertsonala ganditzea ba, e, munduan bai gustokoa dakat, baina ni benetan proiektu hontan e, murgildualdi manaiz. Ikusita ez saltasuna nire aurrera m, botan hauena hau egitera izan da beste herri batekin harremanetan e, jartzearena, bi herri de gusti e, harremanetan egongarenak helburu e, berdinekin bai independenziaren aldeko borrokak, zera maten ditugunak historikoki eta hau egin alizatea beraiekin, ba, asko, asko postu nahu harremaretan beraiekin jartzearena izugarria izaten ari da eta pixka eta man komunean lan egiteana eta sufrimendu hau e, aurrea eramatea e, izugarriko esperientzia izango da bai edo bai Duda, dudarik eh, gabe eh do, bueno, aipatu izan dugu baita ere ibilbidean zerbaitare hitzordu batzuk badaudela horren ba bueno asken fineana antolatuak direna pizka bat seintzuk eh, izango dira hitzordu hoiek aurreikusitak dituzutenak ibilbidean zehar bueno azera batean eh pizkat hartu dugu susenen ateratzeana e, porbotikan eta hortikan segituan sartuko ginateke E, katalan norferentziaren e, pean dauden herri katalanetan zehar pasatze e, paisuz katalan berosotasunean e, hartzeko baita Euskal Herria beosotasunean orun Horre e, zetik genuen baita iparralden bukatu eta ango ka, katala esan den ez herrialde nordeko katalanen herrialdetik ateratzearena. Hor e, bai... Engo de u justu, Països Catalansetikan ateratzen garenean zerbait simbolikoa justu muga, e, berei muga historikoa don lekuan e, zerbait simbolikoa hengo genuke, pa pankartaren ban jarrias, eh, "Soy bienvenido e, o Països Catalansea" o holako Gero eh, Occitania erialdean sartuko ginateke, pa eh, guztiak zarkatuz eta Euskal Herria sartzen garen momentuan Alako zerbait egiteko e, asmo daukagu, zerbait ongitorri euskal herrira, jarrilaz, e, olako or, zerbait. Kontuada bat egiten duguenez ez, turrek zarten dalako e, e, egun hoietan, han egongo da ekimen zehaz bat, herri bat ditu duena, e, amal hauan eta pabukatzen den egunean, ekimen bat egiteko selekzioen alde eta herri euskal herriaren alde. Orduan beraieki kontaktuan gaude, eta bezperan, amairuan, e, gure zai egongo dire, eta denok batera, e, Samartin harri daño egoko gera, eta erringo dugu zerbait, e, baita simbolikoa Euskal Herriaren independentzia eta selekzioan aldarrekatuz. Ba, Osongi, e, dugu guztailanen amalagoean, azira batean aurriko duzuela arratsaldeko arratzaldeko zeiretan, onera iriztea, oda, endaiara iriztea, eta horbaitare arrera bat izango dazta. Bai e, hemen bagago beste herritar talde bat, e, pixkabera inkabus ikusten zutela, hemen baita harrera bate egin bartzla. z e, Katalunian bezala egite ingo duten bezala irteran. eta oso saia izango da zehaztea olako ibilbide luze eta gogor batean e, zehardutan zehat zehazke iritsi gaitezken. Baina gutxora bera, azera batean zei e, arratzaldeko zeitan e, iristekoak garela eta bintzat e, deialdea hor zabalduko da. Alare, e, bilbidean zehar kontaktuan egon gogea eta jungoa minformatzen e, interneten bidez, e, jasortu dakagun Twitter eta Facebook horrian bidez. Beraz, e, bueno, antxete erratitik, azera batean deialde hori zabalduko dugu. Gustaiaren amalagoean, arratzaldeko zeiretan, endaiako errekotxearen haintzinean, barrera ekitaldia egiteko, ba, noski, eh, gurentzule guztia daitzen ditugula. Ez daki zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Bai, eh, azken zinean hau sortu da ba, Katalan eta Euskal Herritarren etalde ba, batzu, ose, ba, baten artean, ez, herritar batzuen artean, baina hau da azken zinean E, Elburuara eta godi joan elburua, tez, aldarrik apena laua izetara zabaltzarena Orduan ekimen hau e, eta elburu hauek herri, bi herri oso honak dire ordun behialdi egiten dugu, nahi duten kirolari, zirrindulari guzti gurekin parte hartzera Naiz eta ez egin e, guen bardegun erara, etor daitezke inungara esori gabe Kilometro batzuk egitera, e, beraien kotxetan e, zartzea, aurrera beste kilometro batzuk egitera ordun, gustiz eh askatasun osoarekin jende etor da dilla, beraien aitenten bezala antolatzearena eta gurekin pedalkadak eh, egiteana herri betikan bestera. Ba oso ongi Ivan, horrekin gelditzen gara eskermila benetan eh, gurean isatagatik. Bi vale, Zuei. Espinets que van clavar Nogia de plona crosti Resonen florsa kérmica Pobles del món, pobles del mar Pobles del sudi condenat Bontuan asko betala